Han vandrade från by till by i trakten omkring och undervisade. Han kallade till sig de tolv och sände ut dem två och två och gav dem makt över de orena andarna. Och han sa åt dem att inte ta med sig något mer på vägen än en stav. Inget bröd, ingen påse och inga pengar i bältet. Sandalen fick de av, men inte mer än en skjorta. Och han sa till dem, när ni har tagit in i ett hus... Så stanna där tills ni ska vidare. Och är det någon plats som inte vill ta emot er och inte vill höra på er, så fortsätt därifrån och skaka av dammet under era fötter. Det ska vittna mot dem. De gav sig iväg och predikade att alla skulle omvända sig och de drev ut många demoner och smorde många sjuka med olja och botade dem.